إن الحمد لله إن أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله واحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله تترى أننا في المشت شفاق يمكن أن تتعلم كلمة ذاتها që në më gjurë në rabë, e kërëgjën e gjurë rabishtë, që uë thua të luatësë, dhe kuptimi sajë, është fjala e sheshtë, që i flitet dhe i thua të të të kujtë. Këj që uë të luatësë, dhe është e tijlë, që uë të tjilë, që uë të sheshtës të shetani, i fret njëriut në formë të fshet dhe i hedhë në shpirtin e ti ose në, në, në, në mendin e ti e në zemrën e ti, një, një dhe në formë ajtë fshet sa njëriut i duke sigur shveqe e ti e që, ajo e që i fretë ati dhe vëzveset në më nisë që melejnë allohë së përbën talë po do në të allohë më dhuar nuk do kishtë mësi shëritani për në vëzveset njëriut dhe i nuk ka mësi në të vërtit për i vëzveset n Këtë të dëshiroj me shërshën e bëzvete dhe Dhe e bën shëjtanë së sprog Këmë këri uër Allah në madhurë së sprog Më njerëjun Sotë Allahu sëmënë ta'ala Kullë a'udhe bi rabbin na Thuaj kërkojnë brojtjen Me zotin e njerësa Melikin na Të ndhujetin e njerësa Ilahin na Të adhruajin e njerësa Min shërri në wasuatin këllna Pre shërri të dhësë dhësë dhësë liut Dhe në vezzeliu do aty që hedh vezëse. El khannas junaba bin el khannas, khannas do m'tërhiqet. I cili tërhiqet prej prej sherrit të vezzeliut që tërhiqet do tërhiqet kur po kujton besimtari Allahun. Alladhi yawsus fi sudur in nas, i cili na, i, i bën vezzese njerëzve në kraharorët e tyre. Të të Min el jindati un nas, ço ky për njerëz apo për xhindve? Domethënë ky personi që i bën vezzese, ço për xhindve apo për njerëzve? Domethënë Ma andërëtja i e tërgojnë Allahus më natale a i bën vëzve, që a i që bënë vëzvesët, mund të gjindë, mund të dhe njerit. Kështë që vëzvesët, edhe për se takë që amë që e dhe shetë, për ato mund bine dhe për njerëtëve. Ka rast të vëzvesët dhe njerëtë mund të më të randa dhe më të bështia të ka qartë për dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d <coughs> Ndhe kërkom për njëriun që të humbja ta Përveç vëzvesër të gjindë dhe Edhe shpirtin njërzor i bën vëzvesën njëriutet Në më thënë iflet në vetë vete, shpirtin njëriut Iflet shpirtin vetë njëriut Thodë Allah sëfëhano të ala Thodë Allah i më dhëruar Ona ka krijuar njeriu dhe na e di çfarë matos dhe zbus në veten e tij. Ne kemi krijuar njeriu dhe e din çfarë bëzveshëhet vetja e tij aty, bëzveshën çfarë përshpërit vetja e tij aty. Këzveshën vërtet çfarë është, është përshpëritja. Dhe kuç kemi zveshë të cilat janë zveshë të shejtanit, kemi edhe zveshësinë, me zveshën e shpirtit njeriu. Edhe që këtu fillon problemi që njeriu nuk bëndot dalinë me tyre se kushës vëzvesi vetës ti dhe kushës vëzvesi shejthamit. <toh> një <Avena strahke> dhe sëto profetisë së nëllohet sëllim ka sëmë për vëzvesin e shpirtit. Taq, inë nëllohet të gjahu e zëlihan umë me ti ma wasë u sëtë di suduruhum. Dhe dhe allohet madhëruar një ka falë në momentit tim për shpëritjet e shpiret të të tyre në karohet të tyre përderë sa ta nuk kam forur ose nuk e kam pëpruar një shka. Si ju tregoj që, që vezësa e din për njeriu, për shpirtin e njeriu vjen dhe për shejtanin. Qazani po dietasin çudo buhazim. Dallimi ndërmjet vezësave të shejtanit dhe vezësave të shpirit është se vezësi kur është për shpirtin njëriu e njeriu, njeriu e do atë. Dhe kur është dhe më në dhjën një, dhjën një zemë, për shejtanit e urren ata. Domthon, po qoftë ti shikojnë që vjen një vjen një veshpritje zemër për diçka, që ti e urren atë çuditësh pse unë kam atë? Ky është për shejtanit. E dhe nëse të vjen në vezbetin i vezbet, që ti e doat, të dhe që i përqyre për të yut, të di se të dhe shvetja jote që e doat, për në e këllu për e reguluar vetë në të ndë të ndë, që shpërto është të kërbohë. Kjo është përse për këtë hyurje, se që është ja, një temë së vezbetëve. Më të i vishë e të njërë jutë të i, i përjë vezbetëve. Këndë e për vetë të i, bën vetëve, i thot, Për Allahun. Shikos ta mendimet e tij e këtij. Domoshtje ai vetëm se njëri i keq, por desa tyt shkon mend e vetëm për keq. Deriz atë mbushim mend e njëjë që ai më dëvëtron se njëri i keq. Ata ta, ta bëjnë atë që ti dorëzohet bezedha të shejtanit. Kjo është hile e tij subhanallahu. Hile e suditshme. Fillon i thot njeriu, bëj këtë, bëj këtë, bëj këtë, bëj këtë, bëj këtë, po ja në çdo formë ai të sheftë ai njeriu duket se kur vetë diaj që i thot. Edhe të njëri vetë dhe të si ka të çuditë të njeriu me vetën e tij si kam thënë që unë do duhet të lëgjej, çuditvon kam mos si unë që gjë rrëhën, nuk e i kuptoj gjë që e keqë. Pse të them, pse të flas vetë një për diskutill. Ajo në vërtet është vetë si shejtani. Nuk është vetë të spi. Dhe shejtani përpiqet mande vetë të të mbushë mendjen njeriu që ai njeriu i till ashtu siç vetë shejtani. Dhe po që se njeriu dorzohet atyre, atë do bë të till mortë. Po jesë nuk udorzohet për vezësve, atëherë në vërtet nuk i bën <të> domotave. Pyetja faqe detyuo është, a janë vezësve treguesi i keq për njëriun apo treguesi i mirë për ta? Domosdjan amu gjykojmë dot për një person që ka vezësve. Ose i vijnë mendime shumë të këqia për Allahun në zemrën e tij. Ose i vijnë shumë të këqia mendime të këqia për degësimtarët. Ose mendime të këqia për bërja për të këqia. Ai të këqia sa të rroze vet njëri vëllau vetën e vet. Kjo është shë një mirë për ta, por është shë një keqe. Normalisht që njëriju, kur ka vëzvese, kjo nuk është shë një keqe për ta. Por kundërës dhe kjo është shë një mirë. Se përse, kjo njëri, po të kishtë që një keq, nuk dhe kishtë nevoj shëjtani i bënda të vëzvese, se shëta ishë një kujti. Por shëjtani, shkonë në do bëndë vëzvese, kuj të tilit kanë në bësinë dhe zemrët të tyre. Për, për këta njerët, a i përpicit të dënë të dhe dhe sulmonë dhe përpicit i, i, i humbi për nga e përte ta, se këtaja në ta të tilit i kanë zemrët e gjalla me bësinë. Ka të të përfitit, sënnëllës të lëmë, shtë njeri të për jush, i është vendosur karini i ti për gjintve. Karin është shejtani i ti dhe shqoqeroni njerëjët të kindar. E dhe shqytru karin në mëndon shok. Në mëndon që e shakëron njëri në dhe dheke. Edhe i jetë vëzhetën zemër. Vëzhetë nga mëtë shumëtat. Të të <coughs> të të profetë, sëllëm, gjdo njerë për jështë, në mëndon gjdo përësone ka nga i shetan i të i jetë vëzhetën njëri. Kujtë më shumë, kujtë më pak. I të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Edhe unë kam, por Allah më kanë kan di muar, edhe i thot esleme. Ka dhënd jetarë, tu ka dy kuptimi që e le esleme. Ose kuptimi është, kuptimi parë në më nërën është që esleme është bërë musliman, kështë e i zani që ka qenë të profetit së nëmë, që në qutë karini, ose eslemi që Allah më adhëruar më ka shfëtuar mua për shërët ti. Një dhe dy kuptimi të është. Edhe ajo që intereson e intereson lektuesit që përveç profetit sallallahu alajhi wasallam, sjitanët vetë nuk janë nuk janë muslimanë ose nuk është ftuar ata për i presherit dyre. Këto tregon që të gjithë njerëzit përveç profetit sallallahu alajhi wasallam preken nga vezëset e sjitanit edhe nga ndërthive të tij. Prandaj kam thënë dietarët, ka dhënë vetënia. Këto vezëse patjetër që do të prekin të gjithë krijesat. Këto vezëse patjetër thotë që do të prekin të gjitha krijesat. <tot>, dhe kush i mbështet ato a i bëhet munatik ose mështë bështintar kush i mbështet ato Për kush i beson ato dhe i mbështet ato gjithashtu ka thënë iblil gjozi iblisi forcohet, forcohet dhe bëhet i fort kur i bëhet vëzvesi njerëzve kur njerëz janë një randës edhe i ka, ka bërë fitën e të marë dhe njerëzve të paditur edhe ka marë dhe pjesë me ta a dhe ua ka nëtruar e fene, të rethen të njuanës dhe kjo është një për shkaj qëve kërësore të cilat do mënë shetani do të njeriu dhe i ka mësita mundi manë të zvesën njeriu kura i dhe më thënë e, është njerant a e që në intereson të shishë për të reguar dojnë që të zvesët nuk ka shpëtur për zvesët as kush a i sa mështë të që disin kërë të themë që për zvesët nuk ka shpëtur as prof Njerëz më dashur tek Allahu Subhanuhu Teala nuk kanë shfutur për Vezvesën. Dhe kjo tregon që kjo është prova për Allahu Subhanuhu Teala. Edhe ne do të tregojmë në gjatë mësimit dhe mënyrën se si, si të ruhet i jem për Vezvesën dhe si ti kujroj ato. Edhe fakti që dhe profeti nuk kanë shfutur për Vezvesën, kjo është një lloj është një silloj qetësie për besimtarin. Që kur ai ndjen që ka Vezvesë, i vijnë mendimet që janë nga shejtani kujtoi që kjo është rruga e profetëve dhe përderisa është rruga e vërtet, do ketë vezëse. Do ketë vezëse sepse shejtani është armiku i përbetuar njeriu dhe përpiqet që ta humbi njeriu nga rruga e vërtet. Ka thënë Ibn Abbasi, Ibn Abbasi u pyet për vezësen e tha: Nuk ka shpëtuar askush prej tyre. Shikoni vallahi çon Ibn Abbasi, vallahi është çuditshme, a. E kjo është vallahi është një lloj qetësie për besimtarin. Për çdo kënd Nuk ka shfutuar askush për ty thotë derisa zbritje Llhoi më dhuar këtë ajet për profetin e tij sallallahu alajhi wasallam. Fa in kunti fi shakk mimma unzila ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitabe min qoblik. Thotë në sotide në dyshim në atë gjithë që kemi zbritur, atë pyet ata që kanë lexuar librin përpara teje. Domethënë që Allah ka treguar në libra të dhëtur që do vi një profet i cili quhet Ahmed ibn Radh, që emri i jot do të thotë ata, të dijë ti vërtet se çka vin vin për Allahun subhanahu teala. Jo se profetët nuk dyshonte. Por vezveset mund t'i vinë çdo kujt. Edhe thot Sheh Abdul Ibn Abbasit për së si cilënjer, po nuk shpëtohon prej këtyre askush. Ai sa Allohi më dhuar ka rrit gjendën e dhënë të piqë Allohi më dhuri ka zbritur profeti i tij sallallahu alaihi dhe selamu edhi që thot nëse e në së tije në dyshim. Jo se ishte në dyshim për vezvese, por kjo është vezvese. Ë ka treguar dijetarët këtu në, në fjalën e Ibn Abbasit, thot nuk ka shpëtuar prej vezvese askush edhe profeti sallallahu alaihi dhe selamu vet. Ndaj sa zbriti Allohi më dhuar këtë jetë Edhe këtu të regonë që edhe profetit salatësemi ka bërë vëzvesë e shejtani, i fretë, shejtani vetë në ti i fretë, dhe kjo nuk është në mundurë në ti, dhe asë nuk është gjynafë, dhe asë nuk e dëmton imani në njëriutë, dhe kjo është e domozdosh me naturës njërezore, së përde kështu e ka kryurë Allah s.t.a. njëriun. Kanë të reguar njësë e djetarë, i dhashtu i që edhe Ibrahim e t.s. i ka bërë vëz në vezvese, ato quhen vezveset e çështjes së imanit, sinonë çëshe më e rëndësishme. Edhe ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam gjithashtu në hadith, një donë një hadith e vezveseve, diçka më e qartë. Thevon Allahu subhanahu tarale për Ibrahim, ai thotë: "Ibrahim, o Rabbi, a më trego si i ringjallin të vdekurit?" Fot Ibrahim i tha Allahut: o, "O Zot, më trego mua sinin ngjalltë të vdekurit." Qala aulum tu'min? I thot Allahu: "A nuk beson?" Kale bela, Tha po si jo, besoj, O lakin li të më inë në kalbi, Por duhet më qëtësohet zemra. Shëfar kuftimi kam qëtësohet zemra? E i shë besimtarë, Ka dhenjë në Abbasi, Kjo vjen përshka këtë vëzveseve që i hedhë shëjtani, Edhe Allah i madhur u kënaj që për i berimet a.s. Kura i e shprehu me gojë që unë thët jam besimtarë. Dhe me thënë Allah i madhur nuk e mori për bazë vëzvesen e zemës. Por, jë ja parnoj me gojë që të jemë besimtarë o Allah, edhe parnoj dhëtë në basit që kjo është ajetit më shpresë në dhe në së kuranë. Shqës përna sa e të qërë diqmë është. Dhe të të bëna basit kjo ajetit më shpresë dhe në së kuranë. Pse? Sepse Allah i më dëruar, nuk e qua të gjë Ibrahimit dhe zvesen e zemës, të cilë në hodhe shetani. Por, parnoj për ti kjo aje shprej me gojë që o Allah i në besimtarë, edhe prandaj ibn Abbas ky është heti më shpërzënës, sepse pse do shpërzënës? Domthonë sigurisht ibn Abbas thregon që të gjithë na kanë dhënë diçka të till. Por kur ne domodin e urrimo këto gjëje dhe e shprehim me gojën e një besimtar, besovallahu, besov profetut e merrat, atë kjo këto gjë e Allahu më dhure, domon nuk e nuk e konsideron as tek zemra e njeriu. Gjithashtu është infrastruktura nga ata. Ata ibn Rabiha ka qenë një për dietar mund të tabinve. Një për dietar mund të tabinve. Foth për këtë ajet, thot i hy hyrin në zemrën e Ibrahimit, ato gjë që hyn në zemrat e njerëzve. Veze, thonë, veze të shejtanit. Transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Abu Huraira se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë për këtë ajet, kur e lexoi këtë ajet profeti sallallahu alaihi wasallam, i cili kërkon Ibrahim alayhi wasallam, Allahu më dhuroi ti tregojë sirin gjallë të të vdekurit, thot Profeti sallallahu alaihi wasallam ne mëtonim që të jemi më më afër dyshimit se sa Ibrahim alaihi salam kur i tha Allahu mağdur o oh Allah ma, ma tërgo se si Kalani, profeti, sallam, tha, më tregosësi i ngjallje të degrit. Ka treguar Ibn Hajjaj al-Kalani disa mendimet tash në shfigimin e fjalës dyshim që përmendin profetin sallallahu alaihi wasallam tu dhe fa. Gjithashtu ndër të tjerë përmendin mendimin e Imam Taberiut i cili thotë hadithi është në pamje jashme. Edhe këtu nuk flitet për dyshimin si dyshim, por flitet për, për vezvesin që i holli shejtani i cilin nuk vuri në zemër, nuk vuri nuk zuri vënë në zemrën e Ibrahimit, dhe ajo duke tronditi imanin. Edhe u bazua Imam Taberiu në të në këtë që mendoj që nxorri nga ky hadith i Ibn Bukharit dhe Muslimit, tek fjalëm e Ibn Abasi që treguam, edhe për këtë ka treguar Ibn Hajjaz al-Kalani që ky fjalë Ibn Abasit ka një zinxhir të cilet forconë ndërtimin dhe e bëjnë të saktë. Edhe sho është transmetuar tek muslimi edhe të tjerë që sahabëve u ka ndodhur vzvese, sahabët sokut e profetit sallallahu alaihi wasallam njerëzit më të mirë kanë shkuar te profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i kanë thënë o i dervorit allahut <coughs> ndonjëri përlesh mund të mund të gjej mund të vi në zemrën e tij disa mendime të tilla që sikur të bjerë nga lart nga qilli në tokë është më dashur të s'i shprehim me gojë ato të shprehim me gojë do të thonë që edhe sahabët o pas ndodhur vezvesët Në kjo vëllaj e shumë rëndësishme dhe kër një një njëfë të do historiku të vezvesit, kjo do gjë e jazbulon për ka të perden, që mos i bindet shëtan, kër i thot shëtan është saj keq e ti, që ti ke këto mendimi të qje për Allah, ti ke këto mendimi të je munafik, ti e këshu, ti e kër i thot mendimi në ojnë, që për ta nërgun nga besimi, dhe sa një të bindu në të vërtet që shë munafik dhe e le besimi fare. Për në shiko, ku gardh shejtani në formë ndryshme. Ka ardhur Ademit, Ademit ali selam, ka ardhur me pamjen e vet, i ka thon ha pamën, e mëne, ka vëzëz drejt për drejt. Kurse këtyre formë të çet, e merrau. Edhe sa sahabëve, ajse sahabu thoshte më mirë të vdes se sa se sa të kem televizvesë. Edhe ather u thoshte profeti sallallahu alejhi vesellem, ky është imani i qartë. Do të vish shikimin më mbarë në shoq. Rëndësishme është se edhe sahabu kanë ndodë diçka e tillë. Vëzëset që humbi dietarët, edhe pse ato nuk mund mund të, të bien shumë mizës dërmusët njerëzve, por ato në përgjithësi, në përgjithësi u ndodhin, domethënë u ndodhin më, më shumë, më shumë u ndodhin njerëzve të cilët i kanë zemrat të gjalla. Ku do zemrat të gjalla, në zemrat të ka jetë, jetë prej imani, bëj fal. <clears throat> edhe sa më shumë njeriu afrohet tek Allahu subhanahu teala dhe bën më shumë punë mira, aq më shumë i ston vezësat. Aq më shumë i ston vezësat samo shumë më mirë, aq më shumë ështëën vezvesë. Pse? Sepse atyherë, domethënë, shejtani synoi që një <coughs> u ta largoj. Thotë shembët e mia, njerëzve u vin vezvese në namaz, atyre që falën më shumë se atyre që nuk falën fare. Do një person që s'a ul të falë, s'ka vezvese. Se po shejtani më do, s'ka nevojë të bëjë më të shejtani. Shejtani është rrotur për ti. Është më pushimi shejtani. Shejtani është i lodhur me ato që falet. Dhe profeti sallallahu alaihi dhe sallam ka treguar por disa besimtarë që thotë ka disa besimtarë që e lodhin shejtanin atyre më shumë se çë lodh njeriu kafshën vet kur u fton me ta. Që e lodh duke u hutuar dhe e rrefe me radhë lepo buk, shumë disa besimtarë nga adhurimet e vaja që bëjnë e lodhin kështu shejtanin. Edhe kur njeriu fillon, edhe medvaja, fillon atër, dhe të bëjë ndërime të vaja, fillon shejtani atë domthon përpiqet të ta humbi, përpiqju këtë, përpiqju këtë, përpiqju këtë, përpiqju domthon kur djemë zvezën zemrën ta dië se jemi mirë. Prandaj ke zvezë. Po mos i jemi, s'do ke jave zvese. Prandaj shikoj njerit që janë zhytur mos dynjas. Shikoj ata që janë të hutuar mos dynjas, janë dhënë mos parasë, janë dhënë mos jetës sa i bota, me gjithë kanë incitet vetë haramë më radh gjitha, a kanë bezvese ata? Nuk kanë ata az bezvese në imanin e tyre, në përgjithësi bëhet. Nuk kanë bezvese as namazin tjure, tjure, e tyre, as abdezin e tyre, as ndonjë gjë fare. Pse se shejtani është i hatuar për ty, nuk kanë nevojë të bëj bezvese. Shejtani nuk në shëhat fare nga që ata e kanë marrë rrugën e tij dhe janë duke hësur vet. Prandaj nuk kanë nevojë ti ngasoj më. Fot ibn Temia, prandaj thotë këto vezvese në shumicën e rasteu ndodhen ato të cilët falin yotë jo që nuk falen. <clears throat> Sepse shejtani përpiqet i dal përpara njeriu kur ai dëshiron të kthehet Allahut mëdhur dhe të afrohet tek ai dhe të lidhet me të. Prandaj u del atyre që falen. Udali vëzveset, të që nuk u dhejnë në naturit të, të tjerëve. Edhe udali vëzveset, djetarëve, edhe njerëzit t -t -t -t të fejës, njerëzit pësimtarët mirë, mërë shumë se që kanë të tjerët, thot. Për ndaj, thot, i me të përshdojnë me të mjetë, thot, të këndzënësit e djes, të ka odhërusit, ka vëzveset dëshime që jetë që i tani mërë shumë se sa të këtë tjerët. Sepse të tjerët nuk kanë digur rrugë në Allahutë kurse domethën ky person po ndjek rrugën e Allahut, të tjerët që s'kan ndjekur rrugën e Allahut, kanë ndjekur rrugën e të, të tjerë, dhe janë të hutuar nga pohitimi i Allahut. Edhe kjo është qëllimi i sheitanit. Kurse ata që janë drejtuar Allahut subhanetale me dije dhe me adhurim, atëherë shejtari është armiku i tyre dhe përpiqet t'i largojë ata nga Allahu subhanetala. Për këtë arsye, vezes më mbyllë gjithë besimtarët. Prandaj them, edhe thashë në faraqë që kjo temë është për njerëzit e mirë. Sa i çperson që, që ndjen se ka bezve, ta di se kjo është e për të shenjë e mirë por nuk është e keqe. Kjo është shenjë e mirë por prandaj duhet ai në vetërtet duhet gëzohet, jo të gëzohet pse ka bezvese, por të gëzohet se ka besim, se po mos kishte besim, do i vinte shejtani ti bën bezvese. Kjo është ideja. Gjithashtu Allohu Madhror na ka treguar në Kur'an që njerëzit të devotshëm janë ata të cilët kanë bezvese, kanë bezvese. Follahu subhanahu wa ta'ala innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fa idha hum basirun. Ato tatë cilët janë të devotshëm, kur i prek ata, kur i prek ata shejtani, ata përkujtohen dhe shikojnë. Kur i prek shejtani kanë vonë dietarë massahum ta'ifun min ash-shaytan, ta'if min ash-shaytan u juhet shejtani një mendim atyre. Prekesh shejtani me mendim dhe u ujë juhet disa mendime të tilla në zemrën e tyre. Por çfarë bëjnë po, besimtarët e mirë? Sa u edhe shqeitanë me njëma të përkujtojnë ndirekt dhe lërgojnë nga në keqëja E refuzojnë të me zemër të tyrë këto ditë keqëje Për këta rësue, ata nëmë nënfitojnë kundër shqeitanit Dhe prej këtyrë vëzvese, ata marrin sëfapë Në të fërse dhe nuk marrin gjunafë Aqsa ka thënë lamesh në shqimperdietarët se leve thot Vëzvesi është shenj e përnimit punëve subhanallahu vellai je di shumë dashtor valla po ta mendon njeriu vezvesh shenje pranimit po ndonëse ti shikon që vjen dhe dhe se shejtani në zemër ka besimtar valla që fal namaz natë edhe uhet shejtani vezvesh në zemër hëpse falësh kot nuk ka butjetë mos u lod kot po shejtani po kur e thot nuk je thot kuaj nuk fal namaz natë po kur ngrihet për, kërë për, për ndaj, të fal namaz natë prandaj kjo tregon që namazi i natës është në rregull prandaj vazhdoi Bërshdoj dhe mos, mos intereso dhe me, me, me ato vëzvesit shqeitanit. Shqyëvalla kjo shumërënë cishme, thotë e euh, euh, la'mësh, la'mësh shirovë se vëzvesi e shenje përnimit punve. Jithashtu ka thënë, euh, shenje përnimit punve e shë vëzvesi, sepse euh, ehlul kitab, që fu dhe kështerët, nuk i din që vëzvesit të të. Nuk i din që vëzvesit, sepse punët dhe të tërë nuk ngrijen lartë të ka lojë më dërëvarës për ne Pondotë nuk gjen natë të kalojë automotor. Më Edhe gjithashtu kam pyetur Ibn Abasin, i kam thënë, "Po Ibn Abasi, si kam mundësi që ne muslimanët kemi kësh shumë vezvesë namaz, kurse ti futu kristianët s'kan vezvesë para parë vezvesë. Nuk ka vezvesë." Edhe i tha Ibn Abasi, "Çfarë të bëj? Tha, "Hej, duhet të tha tek shtëpia që është boshta, që nuk ka gjë brenda të." "Çfarë të bëj? Shtëpirë tëre është bosht, zemra tëre është bosht. S'ka, nuk ka nuk ka asnjë vjedhje ty e, u them. Por ne dhe i vjen te zemra e muslimanit që ka e ka me iman, Se aty ka orëndi, aty ka dritë dhe përpichit fëtë të vjedhi, pra ne kur njëri ju e këthe në shikimi majtë të zjathët në mas, që o të vjedhi e shëjtanit. Vjedhi e shëjtanit. Dë më dhënë, kur vjen shëjtanit, ta dihme që aty ka hajër, pra ne vjen dhe, dë më dhënë, aty u ka mish, sullin qëndë. Kur s'ka mish, dë më dhënë, nuk ka qëtë hamër, nuk sullin vare qëndë. Allah në rujt n Kusë është shkaku i vëzvesit? Një për shkaku i përgjëzër është, shkaku i parë dhe kërësor është, kurthët që thurë shejtani këndret bivit a demit, sepse i është armiku i, i, i njëriut i përbetuar. Kërë kërë shkaku kërësor për cilin njëriut në ndjem vëzvesen vëtë në ti, sepse shejtani është armiku i ti dëshiron që ta humbi njëriun ashtu si shka humbër i vetë. Edhe kërë shkaku k valloh majdo ka qytyu shejtan es el waswas el khannas el waswas bizbis eliu khannas siri terhiqet kur permend besimtare allah subhanahu wa taala shejtan li quru humbi nga e vërtet apo humbi allah nga e vërtet apo shoqet me mosisi sti i tha allah majdëruar qala fe bima aghwaytani la aq'udanna lum siratak el mustaqim O për shkak se ti e humbe O Allah, un do t'u çëndroj atyre në rrugën e tyre të drejtë, në rrugën e drejtë, në rrugën tënde të drejtë. Un do t'u dalmë para, që ti pengoj që mos anikën e rrugë. Thumma la ti'nuhum min bayni idihim, do t'u dalë atyr përpara. Wa min khalfihim, mbrapa. Wa 'ala yimanihim, nga djathtat e tyre. Wa 'ala shimalihim, nga majat e tyre. Wa la tajidu akthahum shakirin. Dhe nuk e përti gjethu shmicën e tyre falëndërues. Falëndërues. Kanun diu ta në shfigimin këtij jetës, thotë do të, të qendroj aty tek rruga jota e drejtë, edhe do përpiqem me të gjithë mundin tim për t'i larguar ata nga rruga e vërtetë. <tëshan> edhe do të vihet hyrë nga përpara. Ka thënë Ibn Al-Basi, do të vinga përpara, domethënë do të do të fuz aty dyshimin atë që është përpara ty në anëmajet. Edhe do të vinga mbrapa, do, do të, të, të do të të bëj ataj që ta synojnë të mbrapshën se ç'i çel nga mbrapa dhe ç'i dhunjaja, ta ta synin dynjanë. One i manim nga e djathë të tyre, do në do t'i vi nga e djathë të tyre për t'i rërgur nga pun të mira, edhe nga e majtë të tyre për t'inzitu për t'bër pun të qia. Dhe ka thënë djetarë dhe nuk u vijen në tyre nga lartë, sepse nuk u apengon do t'më shirë në Allahus mënë tala, që do vijen nga lartë. Që që shejtani, që limiti është që t'a humbi njëriun, edhe kur nuk ka mundësi ta humbi atë më vërtet, ta humbi më të vërtet, atëherë ai përpiqet të bëjë vezëse. Por ne tregoni në transmetim të të hafidhit që përmendin që përmendin disa sahabë për vjet e sallallam dhe i than, o i dërguar Allahut në gjë në vetë tona, gjëra shumë të rënda, që do ishte më dashur për ne të binim nga lart, sesa ti thosh më to, tha profeti sallallahu alajhi wasallam, elhamdulillahi alladhi radda kaydahu ila alwaswasa. Po falendërimit tek on Allahut që e e ktheu të gjithë kurrthët e shejtanit vënë tek vezvesi. Do no, nuk kishin çfarë të bënin më, edhe kanë ngelën vetëm vezvesën dhe vetëm vetëm ato vetë bënë. S'ka më asgjë të bëjmë tjithër, më njëriut, profetit, të tjerë me njerëzit, vetëm vezvesën. Elhamdullilah tha profeti sallallahu alajhi wasallam. Edhe shejtani përpiqet tek njeriu me të gjitha mënyrat dhe hyn tek njeriu dhe rrihet tek ai si punëgjakut për ta humbur ato duke i futur vezvesë nga më më të shumë toks. Para të tregoj dhënë që profeti sallallahu alajhi wasallam i thikaf Dhe i shkon gruaja e Sofija për ta vizituar. Gruaja e profetit sallallahu alajhi wasallam Sofija. Dhe paso kur kthehet, profeti sallallahu alajhi wasallam shoqëron ata që ishin në Nat dhe çon tek shtëpia se ku ajo rrinte. Dhe po qëndronte përpara derës së shtëpisë ku do futesh e Sofija. Dhe po flisën me Donaton dhe kalun dy sahabë. Kur sa dy sahabë u ofruan, filluan i shpejtuan hapat. Edhe u tha profeti sallallahu alajhi wasallam: "Avash, mos shpejtoni pa." Kjo është Sofija kjo është Sofia. E pare që njërë, për mëndi jemi nësaj. Kjo është Sofia, më nuk ka një gjithë keqët. Kjo është Sofia, është gru e ime të më. E dhe dyta, u a shprejë më formë qaj që kjo është Sofia, pse, tha Profetës sërem, u tha të tyre, kër i tha në ta dërgura lau në ruë, së përmëndu keqë për ty, tha, shejtani rizë, tek një riu, si gjatë. E d nëni mund sa të, të shirë me të vërtetë shejtani hecën me domar të njeriu. Në për ta marrë dhe kalon nëpër gjithë trupin e tij. Shejtani. Edhe përpiqet të bëjë vezëvesë njeriu. Prandaj dhe profeti sallallahu alaihi dhe sallam duke shikuar që këta sahabë kishte frikë mosuhi te vezësi shejtani, pse? Se po qese këta do të personin të vezë të shkatërroshin ta do bënin kufër, po do bësojnë keq për profetin sallallahu mundojnë keq për ta. Prandaj u tha që vjen në fara stokta, kjo është Sofia. Domthon, kjo është një përportave për, për të cilat do të kujdesni ju për ta mbyllur shejtanin, domethënë që mos i lërë vend shejtanit të hedhë zë si njerëz. Aty ku ti ke mbyllur portën, fol atë lloj fjalë që ua largon dëshimet e njerëzve. Aty ku ke mundsi. Siç bëri profeti sallallahu alajhi wasallam. Fakti që profeti sallallahu alajhi wasallam tregoi që shejtani rrjedh hecen te njeriu si gjaku, tregonish me shëtanë, të vërtetë shejtani, domthonë mund hyj te njeriu edhe motivues dhe zvesën si, si e hyn në në detaje më thellë të njerëzit. Logjika që e shejtani edhe niyetin e njeriut e di. Dhe niyetit se si që është sfida e vendit etik. Kjo është zonë për për këtë për, për arsye përpiqet shejtani kur njeriu ka një jetën e paqet, ta largojë nga e vërteta. Po mos e ditin niyetin e zë e largon të tot. Kurse kur ai është dy fytyrësh, së bën për ish-Allahu, nuk i bën vështirë se shejtani, sepse e di që ky son rregull, leja se jet një mirë ti thot. Shkaku i dytë Në në cili dhe më thënë I bën njërzit që ata të kemë vëzvese Êshtë ambient i keqin në cili njëtë njërzit Ambient i keqin shumë shkaku shumë në cishmë Ka thënë Allah s.t.a U i dharajtë allëdhine e khudhuna fi ajatina fa a'ale Dho anhum hatta e khudhu fi hadithin gajri Oin maunsi enne ke shejtanu fala ta qut ba'de dhikra ma'al qawmi dhalimin. Po Allah më dhuron kur ti shikosh ato të, të, të cilët zhytën në bisedat e këqeta në shfigimin e ajeteve tona ose në ajet tona. Lëgo për ty derisa të ndryshojnë bisedë. Edhe nëse të harron shejtanin, mos harro shejtanin. Atëherë mos qendro, mos e kujtohesh me popullin mizor, mos qendro me ta. E kanë dalur Allah më dhur profetin sallallahu alaihi dhe selim që qendron me njerëz që cilët flasim gjunafe, flasim ti kufrim rradh, në mëzhgisme tëta, sepse fjalët e tyre bëhen shkak që njeriu të hyjë në zveshën e zemrës. Gjithashtu profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë el maru ala dini khalili. Njeriu është në fenë e shokut të tij. Fën yndura hadukum men yuhalil. Prandaj let shikosh çdo njeri për humor se më karrit, ka bën shok. Sepse në bazë shoku do marrë mendimin, ka shumë më sinjë që i u ndikon nga shoku i tij më shumë se që ndikon nga prindet e tij, nga vëllezërit e tij evra. Në shokë ujti Shqyqështja shqyqërisë shqyqështë Shqyqështë Gjithashtu një prej arsyjeve Kërësore të vezveseve dhe Njëranta Shqyqëtani Mënë të jetë dhe mendimi shtë të kujtë Por kur njëri u ka dhije E lërgon Vezvese në shqyqëtanë Ma në diësi Ndërsa kur nuk ka dhije Vezvese shqyqëtanit forcovët E dhe pikpytin një u shtonë Për këtë arsye edhe shejtani gëzohet shumë kur vdesin dietarët. Më shumë sikur vdesin e adhuruës, sepse sepse dietarët janë ata të, të cilët u largojnë vezësvet njerëzo, u largojnë dyshimet, u ashqerojnë dritën e fesë dhe u asbardhin was... rrugën, që ata të kenë qartë tek Allahu s'para në rrugën. Kur sa adhuruësit nuk shfutën dot vetën e tyre, të të por ne tregoshet se shejtani shkon në kodë xilanit. I vjen në formë, domthoni i vjen në formë dritë të, të madhe, dritë dhe i thot o oh, Abdul Qadir unë jam zëtë un jatë i thot unë jam zëtë jatë dhe i thot Abdul Qadir gjelani e entë Allahu allëzhi la ilahe illahu ati e Allahu që nuk ka të dhurë ati të përështi kërë thakët Allah i gjelani e di nëse kështi kështi kështi shkëtani a ju zbeth dritë të ti tha eudhu billahi minke mërujtë Allah u prejtë e je dhe i thakë shkëtani këtësi beshesi par i ku i dyti I tha shëjtani kam hum bur me këtë loj metode 7 dhit a dhuruës pse, pse a tha këtë dëgjë shëjtani ati? Pse? I a tha që këti ti pëlqeni vetës Shë unë në jam i misë të tjëret Shë unë nuk hum, nuk hum i do të shëjtani E kopton subhana Sa të shëjtani hilët e ti vëllaj Dhe i mama Ahmed i ka shkuar më mendë të dhekjet shëjtani Dhe i tha është të më shpëtove o Ahmed Më shpëtove Më shpëtove e durut mija Subhana dhe mama Ahmedit Më Kur imam Hamedet e pra të të sahave, profet, dhe mëral, ka ardhë dhe ka bëbë të zeshë shëjtani, ku shemi ne? I thotë më shpëtove, i thotë dhe jo nuk kam shpëtove a koma, i thotë jo a koma, jo a koma. Djalit ti i thotë dhe imam, i thotë dhe o bëba, i thotë i lejle, i lejle, i thotë dhe jo a koma, jo a koma. Dhe u tre më djelivet. Pase kur përmënd i thotë dhe o bëba, thotë dhe i lejle, i thotë dhe jo a koma. Tha merë dhe shëjt Po di thoshë po çfutova, atër të allo, ja dhe dhe tjeshit, të e spërvonte Allah ja hapte portën tjetër shitaj, ta mështonte në formën e llojar. Por edhe Durquti Xhilani tha, kam humbur tuhë vërsatë ato dhuz, do si po thonjë që ti je i burrë, që më vërtetë njëri i fortë. Edhe edhe fillon njëo pasë kur i pëlqen vetë vetota, unë um, me vërtetë që kam njëri mirë, që kam tamam. Allahu na ulë. Atër atë është katruar robi. Por nuk duhet në atë kundër që njëu të bëhet pesimist. Nuk duhet të bëhet pesimist, domthonë që Ëvërteta është njeriu duhet të jetë mesatar. Jo ti pëlqej vetja, por edhe jo të kaloj në atë lloj pikë që thotë që unë jam ozgjet. Kupton? Pëlqimi i vetes nuk është nuk lejon të fe. Por në kundër gjithashtu lejo që njeriu ta konzoroj vetën e vet asgjë, se përderisa Allah malli ka ulëzuar, Allah subhanallahu ta ka ulëzuar të fe, ka përbesimtar, ka mundësuar ta falënderojsh ato që tregon që ti je një gjë, një gjë dhe je gjë e rëndësishme, jo gjë e rëndësishme. Por ti e rëndësishme për deri sa ti e adhurën në laun dhe bëndurim dhe farendorën në laun dhe në teke Kësu që shejtani i vjen atyre të cilet janë të diturit pa ditur por me të diturit e ka më të dështirë që ti humi së samat pa diturit kurse më pa diturit e ka shumë kolaj për ne dhe pa dia është një për shkajqeve kërësore që i ha por dhe shejtani për dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Edhe që i tali pasaj gjem portat dhe vene, të përsa ishë usta, usta. Ju shikoni një riu, një riu. Kënë i parë njërzit që janë shrejatin, që i shrejtan të njërzve, sa, sa më dhjetër bëhen në mosh, në mosh, aqë më ujqër të vjetër bëhen në zënatin e mështrimeve. Njërzit. Kërë ata jetojnë 50 vjetë, 60 vjetë e mëradëve, kemi të gjithë dhe për të i që i thonë, e thoshin par, të thot, plak, në ke parë, i thotë Në mënduën a fërësukoska do më dhe në, në mashtrime Në, në mënyrët e mashtrime Kjo është të nëmë hile i blisit Mirë, kjo është njeri Njeri, e ja? Jeton për 50-60 djët dhe i pasë mësur hilet Po shqitani që ka Që më në këriur o laudem Një ishte i gjallë atërë, ja? e deri sot e kse dite Aji dite i di të gjitha hile të njerësve I di dopsit e njeriut I di Edhe Kush mund që përtoj për ti Për e ti ishtë fëtonë vetëm ata cilët ka përmëndë Allah i Madhurun Kuran, që i ka thëmë vetë i blisi Illa i banë dhe kemin humul muhlasim Për veç robët të, të sinqertë Atërë nuk ka që të bëjë shëjtani A i ishtë sinqertë, lidhët i me Allah Nuk ka që i bëjë shëjtani Edhe pse shkiliqari me madhë i dilët gjithë Po që i se robët sinqertë me Allah Nuk ka që i bëjë shëjtani Gjithashtu Në janë jetë të ka thëmë Allah i Madhur që iblisi ka, iblisi ka thënë ille ledhina amenua ala arabimje te okenun, përveç në të tërë që kanë besuar dhe jenë mbështetur zotit tërë dhe më thënë të gjithë të të humbi përveç besimtarve që i mbështetën zotit tërë dhe më thënë që do të gjithë njerëzit kam për të humbur dhe kam për të bërë orë tak të shëjtanit dhe bërë eshtot për të besimtarve, të besimtarve të fërte që janë si qertë edha ato të cilët i mbështetën Allahu subhanahu wa taala. Dhe ajo tregon dia që punë punë ignorancës do të thonë që njeriu humbet në ignorancë, e humbet shejtani ku është ignorant, sepse është ustafash, është ustai hileve. Ustai hileve. Tregon njëri domthonjë që shejtani i të po tregonte shejtanëve të tjerë ose liçka ngjashme këtë thoshte që, që sa sa domthonjë një dietar shumë vështirë për të humbur se sa një odhuros. Ellos ja shikoni ta shkonte një shkon te një dietar dhe i thot. Shkon te shejt te një dhuzë dhe i thot. A ka mundsi Allah ta fusi gjith universin me vez? Dhe i thot ai shejt me më vendota dhuzës ai. Po sa vogël vezos që son mall ku universi vogël. Jo, thos s'ka mundsi. Më pafsh, ka një që s'e ta mëre punën ta. Ka sepo më të mos ka të kahesh. Ka nevojë më. Shkon te dietari dhe i thot dietarit. A ka mundsi Allah ta fusi universin të vezë. E zotë jo vez, e jotu fuqso vezë po ta shuj fare. Nuk ka mundsi. Ai thotë shikoni dot këy. Prandaj edhe kanë hën dijetar që shejtani gëzohet kur vdes një dijetar më shumë se gëzohet kur vdes një mi adorus. Një mi adorus. Pse adorusi do të thonë edhe vetën e vet nuk e nuk e nuk e shpoton dot. Kurse dijetari përveçse me lenin Allahu, me lenin Allahu shpoton vetën e tij, por ai bëhet dritë dhe portier për, për shkutor nga rruga e shejtanit. Për ndaj, një për shkaqeve që e qon njëriun në vezvese, është po dhja. Kurse dhja është dritë, dhja është dritë, që i ndryqon njëriun rrugën e për të jetë, dhe nuk e lejon njëriun që i të bjerë vezvese. Gjithashtu një për shkaqeve që i qon njëriun në, në të qështje vezvese, është pyetit e tëpruara që bëj njerëzit. Ka disa njerëzit e tëpruar në pyetje. Pyësin vend dhe pa vend, për gjërë që duhet me pyët dhe gjërë që nuk duhet me pyët. Edhe se lefët e kanë u rrujër pyët jetë e te për ta. Edhe dialogun në qërësht jetë e pa qarta. Tërgohë që i mamalikut, i shkon në njërës të tildhë e pyësin. Edhe i thoshte, i mamaliku të të njërështë që i shikon të si shmë, si shmë rëgë me fenë të të të të të të të të të të të të të të të të të të t tien tien në dyshimin e fentande edhe sco dialogo me një person që është në dyshimin si Ponajota. Sco merru me ta. Mos merr me mua. Ai tash e tregon para këtyre që Omer radii Allahu nuk ka parë një person i cili quhet Sabir. Sabiru ka qenë një për shembull më të qartë në umerin Islam i cili domethën pyjes te muslimanët për disa ajete që janë ajete që përmbajnë më shumë se një kuptim quna ajete të dyshimta. Dyshimta që normal më shumë se i kuptin, nuk ditë kuptimin e tyre vërtet Nuk e di kush, përveç djetarëve të më dhejnë. Edhe këpysë, u fësë të dushimin njërës në zemër. <coughs> edhe i tha në me të prinsë pësimtarë është i person që bënë këshuk, këshuk, këshuk. Edhe o me ma tregoni kër të vi. Edhe kërë erdi, e pa o me, edhe i tha, i tha në me të prinsë pësimtarë kërështë i personi. I tha o me si kemërën ti, i tha unë tha jam robjë Allah së biho, tha. Më vjen, ai i tha me kurseun robi Allahu Tomei, ai kishë marr disa deng palme, i thon duke gjuht në kokën. Në kok, bam, bam, bam, bam, bam, deri sa i rroldi gjakun, gjakun fytyr. E la dhe son shrua. Pastaj e rafi prapë në kokë. Në kok, sa ti kish problemin, në kok kish problemin. E, e rafi për herën 2, deri sa do li gjak. E la dhe son shrua. Pastaj për herën 3, për herën 3 i thaoi oh, prizë besimtarëve, tha, "Më iiku ajo që kisha në kok, Pranda tha." Prandaj tha, Po jese që e se në mund mbrasë vrit pa ose mlerdhë, sepse mor nuk ka më gjën kot pa. Edhe e lau me furzuri, çon njëra Kamberdina dhe i tha, njerëzve mos i flasi asnjëri me gojë. Edhe sikur t'ishin 100 vjet tani me xhis, po të vinte këy ngrishin gjithë kur erdhi smundja. Mirë gjithë njerëzit. Thoshin ka dhënë urdhë për besimtarë, lulet nuk më ul me këtë. Dhe sa që mëse ka lloj një vit pasoi përmesua do bëu besimtar i mirë këy. Nuk pyet më për gjatë tilla. Nuk fut vezësi njerëzve. Athe kur erdhi koha favorizëve që dolën favorizët ku në musliman duke vrarë muslimanin të merrat, u bë fitnë tyre, i than disa njerëz të tij erdhi koha jote prandaj dil. Dileti më këta, erdhi koha jote. I thajën jotha se mua më edukoi robi i devoshëm. Omeri. Edhe vërtet Omeri ishte, domethënë llogrit profetit sallallahu alajhi kur qeloi një ditë një ditë Omeri tha o Omer tha edhe shejtani edhe ka frikë për teje. Edhe shejtani nuk ka frikë për teje. Lojë do të kurti, do të vjen në rrug, ai thotë se kontin ton rrugë shumë me rrug tjetër, me sheitanin. Allahu akbar. Por kjo nuk do thotë domoi që çdo lloj çdo lloj shejtani, sepse ka pasë ata që kanë takuar Merin. Të vendi atë tjetër që që shejtani ka ardhur me Erit, një për shejtani do vjen. I ka ardhur me Erit dhe thotë ti kishe duart, thotë si ti duor qeni. Ishi si njëri po duor të duor qeni. Duor dhe kambin e duor, sigurisht ajo gjus ka afë gjus njerit. Edhe i tha Merit atë bë mundjen. Omeri, o merrit atë diellon. Dhe bëri mundë, o merr atë mundë, mirë, shejtanit. Herë e Her parë. Dhe i tha, ti tha duke shumë i dobos, i tha merr i ti, shejtanit. I tha, a kshu je ti në në ndër gjinën e të tu, në ndër gjinën, po, ajo tha, jo, tha unë ndërtaj edhe më të fuqishmit pa. Po e provojmë edhe një herë ve mundë, tha. E provojmë edhe një herë, tha. Edhe po qëse më mund pa, do të të rregoj diçka edhe mund për së rjo me, edhe i thot, mos ler as njerë, par se të fërgjumët, këndo shajti kursifët, sepse ajo është më buroj, në me të njeri u të dhe shëjtanet. Që shka ku, shka që shkaku, një për shkakje dhe zeseve, është pyjtet e te përta që për njerëzit, dhe një për i pyjtet që për njerëzit, nga son shëjtani, e thotë profetit së nëllohet, se në haditin e sakt, vazh Kushe ka kryuar këtë? Këtë e ka kryuar Allah. Po këtë? Po këtë? Po dhe se përësim për po Allah në kushe ka kryuar. <coughs> edhe kjo tërgomen që përët e të tepër në nuk lejo angë. Pra në edhe Profetës Salim këtu ka tërgore dhe që pësintare, kur të, të bëjt i shka ty, di vi shëtan, di thot i shka til, kur të thot i shëtan, di shka til, di bëjt i të tila, duhet që e të në lohet, e thot e ullu bilemin e shëtan. Kushe shkurimi vëzvesave? Kurimi vezës, kura, ilaçi vezësve, së pari është dija. Një person i cili nuk ka dije, nuk di sa lufton shejtanin. Sepse shejtani e ti i del i del domosdoshmë në forma ndryshme. Domosdoshmë i del si punë me lingonave, ti o mbyll aty një një vrim, do të dalin ka vrim të tjera. Ti mbuli vrim vrim sepse ka vrim më shumë ignoranca, e ka lënë hapur çifte si vrimet, hynë denga doje, e kupton? Nëse kur njeriu është me dije, ingjelen vetëm një portë hapur ku ushtika ti dopët dhe pastaj njeriu e di pikën e dopës sepse ti e ke mbulluar me dije. Edhe atë vetëm aty i shtrëngon shejtani dhe vetëm aty ti do të lutet Allahu pastaj që që ta ruajë Allahu nga keqja e kësaj gjëje. Qëç dija është një prearmëve më të fuqishme që njëri e mbron njeriu nga vezvesat e shejtanit edhe nga kurset e tij. Kur flasim për vezësat vezëset të shejtanit, nuk kemi për qëllim thjesht vetëm vezësat në iman. Edhe pse themi që vezësat në iman janë nga vezësat më të rënda për njeriu. Por vezësat përfshijnë edhe vezësat në adhurime, vezësat në namaz, vezësat vezësat në besë, vezësat në prishjen e besës. Ka vezë të cilat shkakojnë dyre mundit nga disa mendime të gabuara që kanë vjet disa dietarë. Edhe pse mendimet e dietarë, por nga çanëm bindim të gabuara, ndiqje aty ka shumë një vezëse. Po shumë është një lloj mendimi që do t'rregoj tani tek disa dietarë, tek një pjesë dietarë, promovojnë që janë shumë, të cilët thonë për çështjen e prishës së dhëzave. Kur njeriu i det di diçka, kur jepur shkon pastrohet, i lejohet, më vjen në Allah, qofshin drejtë, që kur nuk nuk ka turm fe, lejohet ta shtrydhë organi i tij që që të, të, të nxjerrë pikën e fundit të, të, të urinës sot, që mos i dalim. Edhe kanë lejuar që ta shtrydhë organi i tij kan lejuar që të kërcej. Disa do dhe më dhe të më do të kërcej disa minuta thotë që që të që të dalë çdo çdo më pikë që mund të ketë mendësi. Edhe, dvaret, edhe të varet, edhe gjëra të tjera të tilla të cilat në vëre nuk kanë lidhje fare me fenistame. Edhe këto gjëra në vërtet i kanë çuar njerëz në vështësi të vaja. Edhe gjithashtu ta kontrolloj veten e tij. Një dy të kontrolloj. Edhe po tash ikosh, njeriu po e bërt të gjë do arrij në një lloj stresi aq të madh sa në çdo moment mund të të bëjë një ngasje shejtani që duhet se u i doli diçka edhe kam ushtalën ka ka e namazit, shkoj të kontrolloj aft. Hah, ka dal diçka apo s'ka dal diçka? Mirë, poçi kur sunetën e Profetit (sallallahu alajhi wasallam). Profeti (sallallahu alajhi wasallam) kontrollonse, kontrollon të vëreni ti ka dal apo s'ka dal diçka? Nuk është transmetuar diçka e tillë, absolutisht fare. Por edhe të shkelse të mia, jo shtrydhja e organit, apo kontrollimi se atë ka dal apo s'ka dal diçka, kjo këto janë bidat e fejes, nuk lejohen, haram thot. Edhe zgjidhja është ajo që ajo që bënte vetë Profeti (sallallahu alajhi wasallam) është transmetuar nga Ibn Umeri, që a i mërë të pak ujë dhe e s'përkaste, e s'përkaste vëndin, vëndin rëturë e s'përkaste me ujë, edhe kur që duke është nga shëtanë i sikur ka da diçka, thosh dhe e shë ujë që i kam hedhur vetë. Thosh dhe e të jo, po është diçka e da nuk është ujë, s'ka problem, le tjetër. A në shkaloja, është ujë, thuj. A i thosh dhe ja, nuk është ujë, t'i thuj është ujë. Këmton? Ed dhe ky suneti i profetit sallallahu alaihi wasallam do çështje. Edhe me këtë gjë mbyllet ky lëvizesi. Ky është vëzvesi i cili ka qenë kap shumë muslimanë. Ka rasti njeriu rrit 10 minuta, çare kor do presë sepse s'a ndali pikë e fundit, sepse nuk detysh të do të çare kor që ndali. Dhe kjo është sunedi, profetis, alin, selim, dhe kjo dhe është vërtet dhe është fatkeqësi valla, është fatkeqësi për njeriu, është është hallnimof. Sepse mund të ikim në namaz me xhamat, mund të dalim namaz nga koha. Kupton që është komemorancë. Edhe stres, stres i madh, dora po nuk doli. Duhet kontrollohu trimban një 1 2 hyredil. Hyredil, stres i madh. Ne koqë profesorë s'ka bërë diçka tillë. Ose sa sa ju duket ju për çeshkë këtë gjë ajh edhe e vështirë vetë kur s'provon një me të vallallaj, është gjë shumë e rand. Vetëm Allahu subhanallahu te shfut ropin për tyre. Bile, un kam dëgjuar Sheshankitin që tregonte për një dietar. E thoshte Sheshankiti ka qenë dietari i njohur Ka thënë, ka shenë djetarë një orë, nuk e tërgoj me emërë, kam gjuhë vetë. Tho është të kishtë e vezvesët e gusëli, hynë të për të marë gusëli dy orë, para sabao dhe dilë të dy orë, mbasë i kishtë lindur djeli. Shëtë djetarë. E tërgojnë të pasë e këjtë djetarëi, thotë, vajta i nqabe, dhe ju luta Allahut më dërruar. Ju luta Allahut sërënë të alë, thotë. Edhe, mbasë i bërë të ofë thon devas i diçka të nze që më shkoi te këmbë dhe më doli thotë. Edhe mbas at saj thotë nuk kam pas më besesat. Ë kjo është domon ilaçi i dytë, ilaçi i parë është dia. Shejot mësoj. Se duke mësuar kupton kur prishot vdesin, po nuk prishot vdesin, mos ke vdeses me qen pilla. Gjithashtu, nëse njëherë për shume, për shembull, ç'është edhe ka deri Çka ka qërë, në, Islam, qërë, të çert, më në kush e ndiqti Islamin, lidhur me këtë çështje, nuk vjen se tani bëvojse se ç'është ka deri. Nuk vjen ti bëvojse në gjë të tjera. Mund të fus vëzë të kot kot, por ai është i bindur me argumente që kjo është kështu. Domthonë nuk mund ta mposh, do të të karguem argumenta, sepse mundi të thotë po kshu është, apo nuk, apo sepse nuk ka argumente. Do të flasë pastaj. Sa doj. <dh1> që çdia është një përshkaqje që ruan njeriu. Lutja, duaja, është një për armëve më të forta të cilat e ndimon njeriun që të mbrojët dhe të ruët për vizveset qëtanit. Lutja, duaja. A i sa profetje S.A.S. ka thunë, duaja një gjitët larë dhe ka deri zbë poshtë. Edhe ato të dy luftojnë, luftojnë dhëtë, dhe kushit mi i forta mund tjetërën. Nëse duaja është me i forta, se ka deri, këthën ka deri më rapshë. Edhe nëse ka deri është me i forta, zb Ndos vetë kusvetë, nuk është kur loftëm në zvendë i but normalisht. Mundon sepse është duaja që e kundërshton. Fshi duaja, më ndonjë nuk del njeriu i pëndon nuk del njeriu me dua bosh për dua të shkurr, por ku ndel fitimtar për dua zgjithmonë. Prandaj duke u lutur njeriu, afrohet tek Allahu subhanahu wa taala dhe i kërket atij të kërkon mbrojtje atij për shajtanin. Gjithashtu, një prej gjërave që ndihmon jem për të ulur me shajtanin është një prej është, dhe më thënë, një lutje veçant, që është fjala e u dhe billahimin e shëjtanë rëgjim, dhe kërkojmë brojtje në Allah për shëjtanit më dhëkuar, kjo është një lutje veçant, dhe cilë në kam surë Allah i madhurë në Kur'an, që në të kërkojmë brojtje të ti për shëjtanit më dhëkuar, në veçant ti për veprej vezvense dhe shëjtanit. Allah së marë të të të të të të të të të të të të armikun që vjen për njerëzve. Edhe ka thën për armikun që vjen për njerëzve, që vjen i bën keq njeriu, thot i dfa bileti ahsan. Kthejë e përgjigjen në formë më të mirë, thot. Pse? Sepse duke e kthën në formë mirë zbutet zemra e njeriu dhe mund bëhet i mirë e mund kthehet dhe mund pendohet mund bëhet besimtar. Kurse mbas kësaj përmendni armikun e gjindve. Edhe do tëojmë zëron nga kimi e, thot, e zëgën në në shetani në zs, edhe kur të vi nga sfida e shetani, nuk thot sillu mirë me të. Pse? Se shejtani jamë i përbetuar që kur nuk mund kthej. Por do të festej billah, kojë mbrojtja e Allahut. Me amigun e njëjëut, që është njeri, thotë, si duhur me të se mund kthej. Kërse thot, kur se amigun shejtani thotë kur, kojë mbrojtja e Allahut, më thonë. Kështu ky është urdhë kuranoj që na urdhon që nëse nëse na në ngacmoj shejtani, sa na bëvë zëti, kojë mbrojtja e Allahut, kremit i të kojë mbrojtja ti prej sherrit të shejtanit. Edhe ai të të ndërrin janë disa ajete që janë treguar në Kur'an. Ishaulla e Profetit sallallahu alajhi wasallam thot i vjeshi tani i dhe i, i, i, i thot kush e ka krijuar këtë kush e ka krijuar këtë dhe sa i thot kush e ka krijuar zotin tënd. Edhe kur të arrij këtu, atëti kërkoi mbrojtje Allahut llodhëruar. Thot e udh billahi min shejtan nirzim. Edhe pas atë të të largohat. Thot Profet sallallahu alajhi wasallam të duhet të largohoën nga kjo. Thot ti kërkoj mbrojtje Allahut dhe të largohen nga kjo. Largohen këtu domundon të largohen nga ky të hutoj vetën e vetë për këti vezvesit të harroj të vezvesit me nëme të njëka tjetër që që në jetë e kërënore o dhe këta ditë në imi të urduar kër në bi vezvesit në shëjtan të sejmë e u dhe billajmi në shëjtan të lutëm e Allah të kërkojmë dhije që shuëtën nga vezvesit gjithashtu surja në nas është një surja dhe qanë në cilën ne në mësonë Allah më dhujtë të kërkojmë brojt Shegoment, kjo është urdhë për lot, kul e udhull bi rabbin nas. Thuaj, kërkoj mbrojtje me Zotin e njerëzve, prej kujt? Prej vezveselit që të rhiqet kur përgujtohet Allahu subhanahu teala. Kët tregon që ne jemi të urdhëruar që të kërkojmë mbrojtje O Allahu prej vezvesës së shejtanit. Dhe kjo është një prej mënyrë që njeriu e ruan vetën e tij prej vezvesë. Prandaj, sa herë do të vijë një vezvesë në zemrën tënde prej shejtanit, thuaj e udhull billahi minash-shaytanir-rajim çonse përdor ça hitesh ka shejtani. Shejtani filloi lidh vështesë njeriu. Edhe ti ktheje avës vështesë me adhurim. Sa herë ti thel vështesë bën një adhurim. Edhe duke bër një adhurim do ta do ta bësh shejtanin që të pendohet pastaj përse të ka fuqi lë vështesë. Se thot unë me këto me vështesë u bera shkoj këyt, këta qrojmë shumë të këllahu. Po edhe më po e, e ledh pa vështesë parë pa më më, më rahat për to. Më mirë. Ça? Për ta rësuyë don njeriu kur ndjen vështesë ti do duhet çeti kthehet Allahu subhanahu wa taala e kërkoj mbrojtje atij kjo mbrojtje Allahu kërkim mbrojtjes për Allahu është një prej shkaqeve më të forta që e mbron një një njërën për vezëson e shejtanit tregohet që një perslevi i thotë një nxënësit i Çfarë do bësh ti nëse të vijë shejtani dhe të zbukuron di zbukuron gjunafut thotë do ta luftoj po pojesë përsërit përsërit do ta luftoj dot jo kjo çështë e gjatë është është shumë e gjatë është shumë vështirë kjo dgjë Edhe pastaj i thot ky dietari nzasë i thot. Nëse ti kalon pran dizadeve dhe fillojnë qenin këtyre deleve të tlepi. Edhe të ndalojnë ti të kalosh atë. Çfarë do bësh? Do do ta luftoj, thot. I thot, kjo është e gjalltë. I thot, për po çast bëhet, thot, shkot kërkoi ndihmë zotit, deleve. Indim, zotit deleve. E, të deleve. Kërkoi ndihmë zotit të deleve. Endoneras, ti do më kur ti shikojnë që qenin të lëf. Kërkoi ndihmë Allahut në teatër. Fa ja, udhu billahi minash-shaytanir-rajim dhe largon Allahu shëjtanin. <tër> Gjithashtu është udhëzuar besimtari kur ka vesese mbasi thotë audh billahi minashaitanir rahim të mos e kujtojë me këto vesese që vinë ndërmend. Mos e kujto më mësmën këto fara, ta konsideroi sikur nuk i ka ardhur ndërmend këto vesese fare. Sepse në këtë lloj forme njeriu nuk kuruhi e prënsi veses e largon Allahu subhanahu wa taala. Do të kurih e prënsi atë shejtani nga që ka rëndësishmë, do atë edhe fillon edhe e ngancson më shumë njeriu. Engjëll, <të> ngjëll, desha çon njërin shpënduri, dhe të njëri në kjo është qëllimi i tij. Ta mërzisë njëriun ta shitsej, ta çojë te shpëndurim rrah. Ky është synimi i njeriu, synimi i shëtanit tek njeriu. <të> Edhe nuk ka mundsi njeriu dot t'i kthejë përgjigje shëtanin për çdo vezves. I thotë shëtanin, po kjo pse është e bardhë? Ti thosh e bardhë sepse kjo është shumë rradh. Jo, po, po nuk është sepse kështu sepse këtu. Po jo, po është ashtu sepse fillon Dialog me shejtanin që nuk mund përfundoj kurse shejtanish pa punës. Këshponë ti. Dhe puna e tij është të humbi njeriu. Edhe është më më çkafës njeriu në mështrime, kuç ai di di të bëj hile dhe drejda sa të duash të rrotullojmë marita së diakos. Ky po qjesë ti përpiqesh të japësh përgjigje shejtanit për çdo lloj vezëse dhe pyetje që thiedh, nuk e për nuk e për të mbaruar desa të drejtë, desa të bëhet kemeti. Për ndaj, mendimi i sakë dhe e vërteta është, a i që ka thëmë Prof. Sëlemë, thot e u dhe billaj, mine shëtanë, rëgjimë, dhe tërgohet. Për ndaj, në Prof. Sëlemë, kur thakë të veze që sotë e shëtanit qënë, ku shka këriur Allahon, kishën mundësit të jende përgjigje, për nuk i kështë e o përgjigje, përse përse kjo duke që është, është gëbime, shë këtë. Edhe nuk u morë me pë Edhe mos rrore me këto mendime do mbaron, siç është marrën në dërfun fare. Satirisht merr me serio me, me kësaj dje po kthem rradh argumente s'argumente, nuk bindë sëjtanin, do zorë përsëri. Do se dëshon ta bindësh përsëri sëjtanin, nuk ka domosht bindem në të vërtetë. Se nuk po do thotë ti për të bindur vet, po do thotë ti që të bindë ty ej. Edhe shoqëzimin Kur'anit në përgjithësi dhe i sureve të tauhidit me çantin është një përshkaqje dërgimit të mezvesëve. Pra i tyre the thashë sure Al-Audzubillahi minash, Al-Audzubir bil Falaq, edhe ku thonë kul hu Allahu ahad, janë sure më sure më të, të, të bukura, më të mira. Sure kul hu Allahu ahad është 1/3 e Kuranit dhe lezimi i saj është tauhid në të vërtetë, sure lezimi saj, që, që i saj është një përshkaqje që e largon një nga bezvesët e shejtanit. Dhe demonin e që shkëtohet për bezvesët e shejtanit. <të> Gjithë shumë është transmituar Që besimtari Kur Gjend në vetën të disa vezvese Si vezvese që thamë thot, thot e u dhe bilemin e shëtan rëzhim Ti haroj e to Në i transmitim thot Besovan Allahum dhe besovan profetet Besovan Allahum dhe besovan profetet Tregod një më nabasi Se ka thënë Kër të vjenë në vezves, këndoha jetin që ka thënë Allah i Mëdhuruar, hua l-awëll, hua l-akhir, hua l-dhahir, hua l-batin, hua hua bi kulli shenë alim. Aje shi pari, i fundit, i, i, i dukshmi, i fsheti dhe i përshdo gjësh i ditur. Thotë, lezimi këta jetin, thotë i binabasit të alergonë vezvesin e shëjtanit. Edhe, me thëndë të drejtën, lezimi kërën përgjësivë Allah e vëzhet gjëshë përbuarë, Nga shumë pesimtar. Ledzimi i Korani të alergo me zvesën. Se ku, se ku e di Allah me dhe rrë. Vëtë me ledzëvejë Korani. Edhe unë di i person, i sili ka pasin vëzvest maf. Ka pasin vëzvest pro pro allot. Edhe filloj të uke ledzëvejë Korani. Dere, samë vritin e jetë kërën arë. A të i kishë pas problemin. Kërë ledzëvejë e të jetë vëllaj. Dëmë si, dhe nga lëgojë Allah, si ku me lëgoj me dorë të kush. Takë, për njërë sh Në ka portiku çeni çik, dikun për një është, prollos, e lëgjon në lol për një herë. Pra tak tak. Sigurisht të butonin kështu. Edhe kur lejohet të jetin, y larguosh çdo gjë, do sigurisht të errësi dhe u bdit për një herë. E lëgoj lol se duhet të lezuar Kur'ani. Kështu që ti mund ta kesh problemin në një çështë, duke lezuar Kur'an do gjesh ejetin që është ka lidhur problemin to. Duke lezuar ejet ta lëgon lol të gjithë problemin. Faleminderit. Ëndërëzimi Kur'an i një për shkak që mund të vaja që një ndihmon njërin për të ruitur për chimpanit. Edhe së fundi. Uh, hadithi i vezvesit që, për, që sahabët e pysin Profetës Salemi thonë që dëgurë Allah Në ndjeve dhe tona gjërë shumë të randa Që dëshironim së kur të binim nga qëlli Edhe mos i, mos i kishim të dhe mos i thoshim Tha Profetës Salemi Këj është imani i qartë Këj kjo të regon Që eksistencë të të e vezveseve uh, Ka dhe djetarët Ose eksistencë të e vezveseve është treguës Që kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo k Ose këngënin që kanë këta njerëz në zemrën e tyre ku vitove zvese ndjenjë ndonjë urrëti s'kajt mëdha në në, në, në këto mendimeve është treguesi i imanit tyre shifort, edhe kur njerëzit i vijnë disa zvese. Edhe i urren ato në çdo forme, për, uretje, ati së vape, dhurur, së vape. për këtë urrëti aty shkojnë s'vape, të kalojnë më dhëruar. I shkojnë s'vape. Përndë duke urryer këtyre, duke luftuar şeytanin, duke urryer to, duke u larguar, duke u hutuar prej tyre, aty në të vërtetë i stohet më shumë dhe i rritet gradha tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj besimtari edhe kur sprovohet, ai ka vetëm se khair tek Allahu subhanahu wa taala, nëse i bën durim, edhe i kthehet Allahut mëdhëruar, se shejtani sa dojë fuqishën tiet, Allahu ka thënë për hi, për hidhet e tij inna kayd ash-shaytan kan da'ifa, kurrtha e shejtanit ndofta. Kurrtha e shejtanit ndofta, në transmetimin e hadithit thuhet, falënderimet ekon Allahut që kurrtha e tij i ktheu vetëm te besvesi. Nuk ka ashtu bëj besimtarët mirë çao borotë vetëm u hedh aty brezvese ndër largimin e dyre bëhet me këto shkaqe këto janë disa për shkaqe të cilat treguam besimtarët duhet të kërkojnë Allahun ndihmë mund t'i hapë Allahu dhe shkaqje të tjera të cilat e ndihmojnë atë për të larguar nga brezvesët e shejtanit dhe brezvesët janë të shetan, shumta <coughs> ato nuk, nuk do të mborëni një herë por besimtarët duhet të thyrë të Allahut smerta me sinqëtet, duhet të lutë Allahun më dhurojë të kullëzoj Kur'anin, duhet i shtuar adhurimet është qorton prej prehërrit të vezës së tij, edhe kështu fiton kanëësinë e Allahut subhanahu wa taala, nusallallahu alaihi wa sallam, të na ruajë nga sherrri <coughs> i şeytanit, nusallallahu alaihi wa sallam, të na ruajë nga sherrri i vezvesave. nusallallahu alaihi wa sallam, të na forcojë fenëtinë dhe kjo Allahu me diell.